Peça, e lhe será concedido. Livro dos Abram Capítulo 6 A lei da atração é a mais poderosa lei do universo. Todo pensamento vibra, todo pensamento irradia um sinal e todo pensamento atrai um sinal relativo ao que foi emitido de volta. Chamamos a esse processo de lei da atração. A lei da atração diz, assim é, até que seja mudado. E assim, você pode ver a lei da atração como um tipo de gerente universal que cuida de todos os pensamentos tratando de respondê-los de acordo com a forma como são emitidos. Você entende esse princípio quando muda sua estação de rádio e deliberadamente sintoniza seu receptor para combinar o sinal com a torre de transmissão. Você não espera ouvir uma música que está sendo transmitida na frequência de rádio da 101 FM quando ela está na 98.6 FM. Você entende que aquela vibração da frequência do rádio precisa combinar, e a lei da atração concorda com você. Como sua experiência faz com que você carregue rojões de desejos, você precisa encontrar formas de administrar-se consistentemente em harmonia vibracional com esses desejos de forma a receber as manifestações deles. Para o que você tem dado sua atenção? Independente do para o que você está dando sua atenção, isso faz com que você emita uma vibração e as vibrações que você emite se assemelham a seus pedidos, que se assemelham a seu ponto de atração. Se há algo que você deseja e ainda não tem, coloque sua atenção sobre isso e, pela lei da atração, isso virá para você, pois você pensa sobre isso ou vivencia o que está desejando, oferecendo uma vibração, e então, pela lei, aquela coisa ou experiência precisa vir para você. Contudo, se há algo que você deseja e ainda não tem, e coloca sua atenção em um estado de não ter, então a lei da atração continuará a combinar-se com esse estado de não ter vibracional e você continuará não tendo aquilo que deseja. Essa é a lei. Como posso saber o que estou atraindo? A chave para trazer para a sua experiência algo que você deseja é praticar a harmonia vibracional com o que você deseja. E a maneira mais fácil de praticar a harmonia vibracional com o desejo é imaginar-se tendo o que deseja, imaginando que o que você deseja já está em sua experiência fazer fluir seus pensamentos ao encontro do prazer da experiência, e conforme você pratica aqueles pensamentos e começa a consistentemente oferecer aquela vibração, você estará no estado de permitir aquilo em sua experiência agora, através do ato de prestar atenção. A forma como se sente, você pode facilmente saber se você está dando atenção ao seu desejo ou se está dando atenção à ausência do que deseja. Quando os seus pensamentos são vibrações similares a seu desejo, você se sente bem, sua escala emocional pode varia do contentamento à expectativa do prazer. Mas se você está dando sua atenção à falta ou ausência do seu desejo, suas emoções vão varia dos sentimentos de pessimismo para preocupação, para ira, para insegurança, para depressão. E assim, quando você se torna conscientemente ciente de suas emoções, você saberá como está lidando com a parte da permissão do seu processo criativo e nunca mais entenderá errado porque as coisas estão ficando do jeito que estão. Suas emoções proporcionam um maravilhoso sistema de orientação para você. E se você prestar atenção a elas você será capaz de guiar-se para qualquer coisa que deseje. Você recebe aquilo no qual pensa, queira ou não. Pela poderosa lei universal da atração, você traz para sua vida a essência de qualquer coisa em que pense predominantemente. Se você predominantemente pensa sobre as coisas que você deseja, suas experiências de vida refletem essas coisas. E, da mesma forma, se você predominantemente pensa sobre o que você não quer, suas experiências de vida atrairão aquelas coisas. É como quando você planeja um evento futuro. Quando você está apreciando, você está planejando. Quando você está preocupado, você está planejando preocupar-se a usar sua imaginação para criar algo que você não quer. Cada pensamento... Cada ideia, cada ser, cada coisa, é vibração, que quando você foca sua atenção em alguma coisa, mesmo por um curto período de tempo, a vibração de seu ser começa a refletir a vibração daquilo para o qual você está dando sua atenção. Quanto mais você pensa sobre isso, mais você vibra isso, quanto mais você vibra, mais você atrai aquilo para você. Aquela direção da atração continuará a crescer até que uma vibração diferente seja oferecida por você. E quando uma vibração diferente é oferecida, as coisas que correspondem àquela vibração são puxadas para você, por você. Quando você entende a lei da atração, você nunca mais fica surpresa pelo que ocorre em sua experiência, pois você entende que convidou cada parte daquilo para ela, através do processo do seu próprio pensamento. Nada pode ocorrer em sua experiência de vida sem seu convite, que acontece através de seu pensamento. Por isso não há exceções para a poderosa lei da atração, um completo entendimento dela é fácil de alcançar. E uma vez que você entenda que você obtém aquilo no qual pensa e, igualmente importante, quando você está consciente dos seus pensamentos, então você está na posição de exercitar absoluto controle de sua própria experiência. Qual é o tamanho das suas diferenças vibracionais? Aqui estão alguns exemplos. Há uma grande diferença vibracional em seus pensamentos de apreciação sobre seu parceiro e em seus pensamentos do que você gostaria que fosse diferente sobre seu parceiro. E sua relação com seu parceiro, sem exceção, reflete a preponderância de seus pensamentos. Pois, enquanto você não faz isso conscientemente, você tem literalmente pensado sua relação como é. Seu desejo de melhorar sua condição financeira não pode se tornar realidade se você sempre inveja a boa fortuna de seus vizinhos, pois a vibração de seu desejo e a vibração da inveja são sentimentos de vibrações diferentes. Um entendimento sobre a natureza da sua vibração possibilitará a facilidade de você criar deliberadamente sua própria realidade. E assim, com o tempo e a prática, você descobrirá que todos os desejos que você tem podem ser facilmente compreendidos, pois não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Você é o realizador de sua energia. Você é consciência. Você é energia. Você é vibração. Você é eletricidade. Você é fonte da energia. Você é criador. Você está na linha de ponta do pensamento. Você é o mais específico, mais ativo realizador e utilizador da energia que cria mundos, que existe em qualquer lugar desse universo sempre em desenvolvimento e se construindo eternamente. Você é um gênio criativo expressando-se aqui nesse tempo-espaço-realidade da linha de ponta com o propósito de levar o pensamento além do que ele já foi antes. Embora possa parecer estranho, será de ajuda para você começar a aceitar-se como um ser vibracional, pois esse é um universo vibracional no qual você vive e as leis que o governam são baseadas em vibrações. Assim que você se torna consciente das leis universais e adquire o conhecimento do porquê as coisas respondem da maneira como respondem, todo o mistério e confusão serão substituídos pela clareza e entendimento. Duvida e medo serão substituídos pelo conhecimento e confiança, incerteza será substituída pela certeza, e alegria virá como premissa básica de sua experiência. Quando os seus desejos e crenças são equiparados vibracionalmente. Assim é, até que seja mudado. Então, a vibração de seu ser precisa se emparelhar com a vibração de seu desejo, de forma que seu desejo seja completamente realizado. Você não pode desejar algo, focar-se predominantemente na ausência desse algo e esperar recebê-lo, pois a frequência vibracional da ausência e a frequência vibracional da presença são frequências diferentes. Outra forma de dizer isso é, seus desejos e suas crenças precisam estar equiparadas vibracionalmente de forma que você receba o que deseja. Aqui, um rápido vislumbre que ilustra bem isso, você está aqui tendo experiências que causa, em sua perspectiva divina específica, identificar, consciente ou inconscientemente, suas preferências pessoais, agora, Quando isso acontece, a fonte, que escuta e adora você, imediatamente responde seu pedido vibracional eletrônico, esteja você emitindo conscientemente, colocando em palavras, ou não. Assim, não importa o que você peça, através de palavras ou apenas em impressões sutis do seu desejo, seus pedidos são escutados e respondidos a todo o tempo, sem exceção. Quando você pede, você recebe. Tudo o que é, está se beneficiando de sua existência. Em função de sua exposição à sua experiência específica que causa desejos específicos a serem formulados em você e em função de a fonte escutar e responder seus pedidos, o universo, no qual todos estão focados, se expande. Que coisa maravilhosa! Seu tempo-espaço-realidade, sua cultura, suas maneiras de olhar as coisas, todas as coisas que fazem sua perspectiva, têm evoluído por incontáveis gerações. Na realidade, não seria possível retraçar todos os desejos. Conclusões e perspectivas que resultaram em seu único ponto de vista aqui e agora, mas o que queremos muito que você escute é que não importa o que causou esse ponto de vista único, ele se tornou realidade. Você existe, você pensa, você percebe, você pede, e é respondido. E tudo o que é está se beneficiando de sua existência e de seu ponto de vista. Sua importância não é a questão, não para nós. Compreendemos completamente seu imenso valor. Seu valor não está em questão, não para nós. Sabemos que você merece ter a energia que cria mundos respondendo a seus desejos, e sabemos que isso acontece, mas muitos de vocês, por muitas razões, mantêm-se distantes do modo de receber as coisas que pedem. Redescubra a arte de permitir seu bem-estar natural. Queremos que você redescubra sua habilidade inata de permitir o bem-estar natural desse universo, que flui constante e restritamente para sua experiência. Chamamos essa disciplina de arte de permitir. É a arte de permitir o bem-estar que faz com que, cada partícula do que você é e de onde você vem, continuar fluindo através de você conforme você continua sendo. A arte da permissão é a arte de não resistir mais ao bem-estar que você merece, o bem-estar é natural, o bem-estar é sua herança, sua fonte seu ser. Não há curso preliminar para que você estude para se preparar para o entendimento que está apresentando aqui. Esse livro foi escrito para que você comece a receber o valor exatamente onde está. Você está pronto para essa informação, exatamente agora, e essa informação está pronta para você.